Просто винаходи розуму не вдосконалюють душу, Ми надто потворні і кручені перед травою, жайворонком і цвіркуном, ніякою музикою не передати співцвіркуна, він сам по собі. Наша пісня також чиста і прекрасна. А скільки придумано пісень на оправдання підлоти, пісні про вождів, про війну, ото хіба що про вечірню зіроньку та про кохання. В цю мить Марійка прострілила його несподіваним запитанням. «Скажи, а в тебе є жінка?» «Я знаю, ти без цього...» Олег подумав, що може відповісти з чистою совістю. «Немає, хоч якщо відповідати чисто, правдиво, мусив би сказати, що ще немає. Я просто так, я не ревную. Що вже тепер мені? Я раніше була неревнива. Це ти...» Олег сам несподівано вибухнув. «Ні». Я не ревнував ніколи. Це ти. Може, трохи. Ти дуже. Пам'ятаєш, як були у вашому будинку культури на вечері пам'яті Васильківського? Ти вийшов покурити, і біля мене сів чубатий скульптор. Він стояв у дверях, не було місця. Ти тоді весь вечір термосував мене. Довів до сліз. А він же ще й трохи порятував тебе. Олег відчув, що червоніє. Спомин про той вечір перекочувався пригаслою жариною у його пам'яті то брався попелом, то спалахував знову. Одначе, то не був спогад про ревність. І вийшов він тоді не покурити. Допіру оглянувся і побачив, що по рядах посувається папір. Його прочитують, підписують і передають далі. Незабаром примандрує до його ряду. Олег здогадувався, що то за папір. Протест. Трохи раніше таких паперів ходило чимало – Найперше з приводу арештів того чи того митця, або закриття десь української школи, газети. Той, хто підписувався, також потрапляв до кадебійської дробарки, принаймні під підозру, і шлях угору йому перекопували. З часом арештів поменшило, і відповідно листів також. Але того дня було закрито виставку одного молодого художника. Кілька картин поплюндровано. І не треба було великого здогаду, аби збагнути, що лист з цього приводу. Олег тоді мав захищати кандидатську дисертацію, підписанням листа відсовував захист, а той перекреслював. А основне, за ним вже тягнувся хвіст з оформленням самвидавівського альманаху. Перед очима манячили приклади не тільки дисидентів, а й людей зовсім безневинних, які або щось випадково зробили, або тільки щось сказали. Був у них на курсі очкарик Василь Пронь, ерудит, розумака, скромник. Йому стелили під ноги червоні рушники. Він зустрічався з дочкою їхнього викладача, професора Чайки, гарненькою валею. Ходив до них додому, вже йшлося до одруження. Працюючи над дипломною, у спецфонді вичитав щось у заарештованих журналах, вибулкав товаришам, а хтось стукнув. Наступного дня в професорському домі на Василів дзвінок вийшла професорова дружина Чайчиха і сказала, що для Василя двері їхньої квартири зачинені назавжди. Отак ось старомодно і велемовно сказала. І Валя не захотіла з ним розмовляти, і диплом не дали захистити. І Василь, ще якийсь час потинявшись по місту, кудись виїхав. Оце недавно хтось його бачив, спите обличчя в лахмітті. Ну а що пережив сам Олег? Він сутужив з усіх сил, не вилазив з читального залу. Його чомусь не злюбили комсомольські активісти. А ще разом з ним на персональну стипендію претендував комсорг курсу Іван Маслак. Почали копати вовчі ями. Олег також не сидів, склавши руки. Війна точилася на зборах, через стін газету та багатотирашку. Врешті Маслак з компанією обіклали його щільно. Десь пронюхали, що Олегів батько був репресований. Щоправда, просидів він тільки рік, і його випустили. Одначе Олег цього у своїй біографії не написав. Приховав от комсомолу. Маслак поїхав у Солов'ївку, щоб розузнати все достеменно. Олег передбачив таке просив батька – аби той подав на реабілітацію. Батько на те тільки махав рукою, мовляв, живий, та й постраждав менше, ніж інші. Одначе врешті подав. І Олег вслід за маслаком поїхав у село. Батько саме отримав справку, і Олег забрав її з собою. Повернувся до інституту, а тут же оголошення про комсомольські збори персональна справа Олега Шуляка. Олег на тих зборах зіграв ролью ліпше, ніж у будь-якій самодіяльній виставі. Майже до кінця зборів Сидів мовчки, походившись на стіл Вдавав зніченого, зляканого